אמן ואמן, תודה רבה, תולות יקרות, ואינגה על הניגון הכל כך יפה. תודה לאלוהים. היום אנחנו מתחילים את פרשה חדשה, פרשת וישלח, נכון מאוד גבי, פרשת וישלח <ש> שמספרת לנו היום סיפור חיים של אדם בשם יעקב, סיפור שהוא לא פשוט, אבל סיפור שמתאר חיים די אנושיים בוא נגיד במירכאות קרה לכם פעם שהרגשתם לחץ מאוד מאוד גדול מפני שפחדתם שיקרה לכם משהו נורא שידעתם שמחכה לכם משהו נורא ואיום שהמחשבות שלכם אמרו לכם אוי ואבוי משהו נורא עומד לקרות אולי גבי לא הכנת שיעורים ופחדת שאמא תגלה את זה מבחן יפה וסנדו. כן. אז פחדת. כן. אתם יודעים שאנחנו מסתכלים מהגובה העיניים שלנו כאנשים מבוגרים קצת קשה לנו להבין מה לפעמים ילדים מרגישים בלב שלהם לפני מבחן או עם איזה מורה שהיא נראית קצת יותר מפחידה. ממורים אחרים לא רב, יש גם מקרים כאלה <laughs> היום אנחנו נדבר על מקרה שבעצם מספר סיפור מסוים שכזה על יעקב יעקב לא היו חיים קלים מאז שהוא עזב את הבית שלו אתם זוכרים את הסיפור כולנו מכירים את הסיפור של יעקב גם בבית החדש שהוא הגיע הוא לא הרגיש ממש בבית זה היה יותר מקום שהעבודה שלו, שהתנאי התעסוקה שלו לא היו ממש ממש טובים. אבל במשך כל הזמן השהות שלו בבית של לבן, הוא לא שכח את הסיבה שבגללה הוא נמצא שם. עברו עשרים שנה מאז, אבל עדיין הזיכרון של יעקב היה זיכרון טרי. הוא לא שכח את הסיבה שבגללה הוא עזב את ארץ מולדתו, מי זוכר מה הייתה הסיבה? <שוט> ממה הוא פחד כל כך? <שוט> כן, <שוט> נכון מאוד, נכון. <שוט> uh, יעקב uh, בעצם זוכר היטב שאחיו בעצם רצה להרוג אותו uh, מכיוון שהוא uh, בעצם uh, האמין וידע שהוא גזל ממנו את הברכה שהייתה מגיעה לו אבל יעקב מחליט לחזור לכנען הוא מחליט לחזור לשם הוא פונה לקרוב המשפחה היחיד שנשאר לו בכנען הוא פונה למי? מי נשאר בכנען? הקרוב משפחה היחיד שלו עשו, נכון הוא פונה לעשו אחיו הפסוקים הראשונים בפרשה מתארים דרישת שלום אבל דרישת שלום בפניקה אפשר להגיד דרישת שלום של פניקה. יעקב שולח דרישת שלום לעשו ושולח אליו שליחים וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחים. בואו בנקודה הזאת נזכור שלא מדובר פה על מלאכים משמיים נכון? מדובר פה על שליחים אנושיים שהם בעצם נקראים כך גם באותה מילה של מלאכי השמיים. הרי מלאכי השמיים הם שליחים בעצמם של מי? של אלוהי ישראל, נכון. המלאכים הם עושי דברו של אלוהים, וגם בני אדם שלחו שליחים לבני אדם אחרים. אנחנו קוראים, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרון למי? לאדוני עשיו, לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושבחה, ואש להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. איזה שפה מוזרה יעקב נוקט כאן, הוא מדבר כמו אח, אבל הוא גם מדבר כמו עבד. הוא מדבר כמו עבד, אבל הוא מדבר כמו אדון שיש לו עבדים ושפחות ועשיר מאוד. שפה מאוד מוזרה, ואנחנו רואים את הלחץ. של הדברים של יעקב, לא קל לו. אנחנו הרבה פעמים בחיים שלנו נמצאים בלחצים לא קלים. אנחנו מנסים לעשות הכל, כל מה שביכולתנו, כדי שהתוצאה, כשאנחנו חושבים עליה, לא באמת תקרה. אנחנו במחשבות שלנו אומרים, ככה זה היה, ככה זה היה צריך להיות, וככה זה יהיה, בסופו של דבר. אנחנו עושים את המשוואה המתמטית הזאת ומגיעים למסקנה שהעתיד שלנו הוא לא מה שהוא, שמה שמחכה לנו זה משהו נורא לא ואיום. שימו לב אבל לתגובה של עשו, יעקב שולח לו שליחים ועשו לא מדבר, הוא עושה. עשו, דרך אגב, עשו לא שלח לו שליחים, נכון? עשו יצא בלי שליחים. וישובו המלאכים אל יעקב, השליחים של יעקב חוזרים ואומרים לו, באנו אל אחיך, אל עשיו. הם היו אצלו. אבל הוא הולך לקראתך, הוא לא מחכה שתבוא אליו. הוא הולך ואיתו כמה אנשים? ארבע מאות אנשים, אוקיי? ארבע איש עמו הולך לקראתך. אתם חושבים שהמחשבות של יעקב היו מחשבות אופטימיות? אני בטח... חושב שלא, כי במשך העשרים השנים האחרונות זה בדיוק הרגע שיעקב חשש ממנו. אתם יודעים שהבשורה הטובה של אלוהים שסיפר ליעקב שיום אחד הוא יחזור הביתה לא הייתה באמת מרגיעה בשביל יעקב. זאת לא הייתה בשבילו בשורה טובה של אלוהים אמר לו יום אחד אתה תחזור לכנען. במשך כל השנים האלה הוא חשש ממה שיקרה, שנים של דמיון פרוע וחשש מהגרוע מכל עשו את שלהם, אתם יודעים יש פתגם בעברית שאומר אשר יגורתי בא לי וזה אומר ממה שפחדתי ממנו הכי הרבה זה בדיוק מה שקרה, כאשר יגורתי בא לי, המצב הפך להיות עוד יותר קשה כשיעקב נוספו אליו, הוא לא היה רווק, הוא לא היה לבדו. בנוסף אליו, לא רק הוא היה בסכנה, היו לו גם ילדים, נשים ורכוש רב. כל מה שהוא עבד וחסך במשך כל השנים האלה, עלול היה להבזז ועלול היה להרס. הוא היה עלול לאבד כמובן את הכול, כולל את החיים שלו בעצמו. תשימו לב לתגובה של יעקב ממה שהשליחים סיפרו לו אנחנו קוראים פה את התגובה שלו ו... ומבינים את מה שעומד מאחורי זה ויר... וירא יעקב מאוד ויצר לו מאוד לוחץ לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד והיכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה. איזה מחשבות אופטימיות עוברות לו בראש? מה הוא חושב שאח שלו רוצה לעשות לו? בטח, הוא אומר, אוקיי, בואו נתחלק לשניים ונראה. אנחנו לא יודעים במי הוא יתקע קודם, או בנו או במחנה השני. אבל לפחות מחנה אחד יישאר לפליטה. שמעתם פעם את המילה הזאת, לפליטה, שארית הפליטה? זה מה שנשאר, כן, סנדוק. אוקיי, okay, אז הוא נחשב לפליט, נכון, אז בעצם זה בא מהמילה פליט, פליט ופלטה. אז תשימו לב שיעקב ממש ממש לחוץ בחיים שלו, ברגע הזה בחיים שלו, הוא נמצא במצב קשה מאוד, מצד אחד הוא לא שכח את מה שעשיו הבטיח לעשות לו, מצד שני, תשימו לב שאין לו ברירה, הוא חייב להמשיך בדרך הביתה לארץ כנען, אין לו לאן לחזור. יעקב נמצא בלחץ גדול מאוד מאוד. הנחמה שלו, אתם יודעים מה הנחמה היחידה שגם צריכה להיות הנחמה שלנו. אני עושה את הדרשה הזאת היום כאן, במקום הזה שמאוד נוח לנו, אני לא מאמין שיש כאן מישהו שרודפים אחריו, נכון? אין פה אף אחד שרודפים משטרה או... נכון? אין. אין אחד כזה שיושב פה. אנחנו היום שומעים את הדרשה הזאת במצב נוח, במצב שאין אחרינו רודפים. אבל ההבטחה שיעקב קיבל בחלום לפני שהוא הגיע לפ... לפני שהוא הגיע לחרן ההבטחה שהוא קיבל מאלוהים שאמר לו והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך זה ההבטחה זאת היא הנחמה היחידה שיש ליעקב אין לו צבא, אין לו כוח עשו מאוד מפחיד אתם לא אף פעם לא גרתם עם עשו באותו אוהל, גם אני לא, אבל עשו לא היה בן אדם סימפטי שאפשר לדבר איתו, הרחמים שלו לא היו גדולים, החסד שלו היה מאוד קטן, הוא היה מאוד מאוד עצבני. אחרי עשרים שנה שהוא מחכה לרגע שהוא יוכל לטפל באח שלו שלקח ממנו את הברכה. יעקב יודע את זה, הוא יודע עם מי יש לו עסק. איך הוא הולך להתמודד עם אח שלו ועם 400 לוחמים? האם פעם הרגשתם לחץ כזה? אני רוצה לשאול אתכם, הלחץ של יעקב מוצדק? כן, מוצדק, כמובן. אבל הלחץ של יעקב, רק עכשיו, בדיעבד, אנחנו יודעים שהוא לא היה מבוסס על עובדות, רק על דמיון, על המחשבות שלו. המחשבות של יעקב עבדו שעות נוספות. למרות שהעובדות בשטח הצביעו על סכנה גדולה, האמת הייתה שונה. יש uh, פתגם מהכתובים שאומר, רבות מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום. למה זה אמור להיות uh, אופטימי רק? מה אתם אומרים? יכול להיות, יכול להיות לזה גם uh, צד לא כל כך חיובי? האם יכול להיות שאנחנו חושבים, וואו, החיים שלי יהיו נפלאים ולא משנה מה? אבל אנחנו יודעים שלא משנה, המחשבות שלנו לא קובעות את התוכנית של אלוהים. המחשבות שלנו לא משנות תוכניות של אלוהים. האם יעקב היה יכול לצפות מראש את ההתנהגות של עשו? אנחנו יודעים שכמובן שלא. הדמיון שלו עבד שעות נוספות, אנחנו יכולים להסיק בעצם לחשוב שלא מה שיקרה בעתיד זה באמת מה שמטריד אותנו כי אנחנו לא יודעים מה יקרה בדיוק אלא מה שבאמת מטריד אותנו זה המחשבות שלנו על זה מה אנחנו חושבים על העתיד זה באמת מה שמטריד אותנו לא באמת מה שיקרה כי זה אנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים אנחנו קוראים שכל הדמיונות של, של יעקב הוא לא יכל להעלות בדמיונו את מה שעשיו עשה ויישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועימו ארבע מאות איש עשיו מתקרב אליו הרגע הכי גרוע הגיע יעקב איך הוא הולך? הוא צולע נכון? הוא צולע על רגל אחת אבל הוא מעודד לאחר המפגש עם המלאך בלילה. עכשיו הגיע, כמו שאומרים, הרגע האמת, על החיים ועל המוות. יעקב רואה את עשיו מגיע, מתקרב אליו. יעקב, הוא לחוץ, אבל הוא לא בורח. הוא מתקרב לאחיו ומשתחווה אליו כמה פעמים? שבע פעמים הוא משתחווה לפני שהוא מגיע אליו. ואני רוצה שתראו עכשיו את התגובה של עשיו. וירץ אסב לקראתו. כנראה שאולי יעקב חשב שהוא יוציא את החרב שלו ויהרוג אותו, אבל לא. עשו רץ לקראתו ומחבק אותו. האם יכול להיות שזה עשו? מה אתם אומרים? האם זאת התנהגות נורמלית של עשו? האם עשו בדרך כלל מתנהג ככה? לא, לא רק זה, עשו מנשק אותו ושניהם בוכים. בפסוק תשע אחרי שיעקב אומר לו אני אתן לך את כל מה שאתה רוצה, אני אתן לך הרבה דברים עשו אומר לו יש לי מספיק, ויאמר עשו יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך מעניין איזה בן אדם הפך עשו להיות למה הוא יצא עם ארבע מאות אנשים כדי לחבק את אח שלו ולנשק אותו ולבכות איתו כדי שארבע מאות אנשים שלו יראו זה מאוד מאוד מעניין ההפתעה הגדולה של יעקב, כל מה שהוא חשש היה לשווא. אנחנו לא יודעים אילו מחשבות עברו לעשו בראש, אבל אנחנו רואים שהיה שינוי דרסטי בהתנהגות שלו. הוא לא שינה את דעתו כשהוא ראה את אחיו משתחווה לפניו, רק בגלל שהוא השתחווה. אחיו התאום שלא ראה עשרים שנה, משהו קרה במחשבות של עשו. אלוהים, אלוהי ישראל, זה שקובע את המהלך הדברים, הוא עובד בלב של אנשים. הפחד הכי גדול שלנו אולי מאיזה פקיד עירייה עזבני, או מאיזה מישהו שאנחנו אה, יודעים שיש לו כוח וסמכות, המצבים האלה יכולים לעבוד את טובתנו. אתם זוכרים את הפסוק שקראנו מאל הרומים, 8.28? כל הדברים חוברים לטובה, אבל לא ככה אנחנו חושבים. בדרך כלל אנחנו חוששים, אוי ואבוי, מה יהיה? האם יהיה לי מספיק כסף? האם הבריאות שלי מספיק תהיה טובה? האם יקרה לי את הדבר הגרוע שאני חושש ממנו? אלוהים מבטיח לנו שהוא תמיד ימצא איתנו. אנחנו יודעים שבעצם הדברים שקורים במחשבות שלנו, הם דברים שיכולים לבוא לא רק מאלוהים. מי אתם חושבים שרוצה שאנחנו נפחד כל הזמן ונחשוש כל הזמן? שאנחנו נחשוב כל הזמן על הגרוע ביותר, להכניס פחד בלב שלנו. זה אותו אחד שבסוף התוכנית שלו, שאנחנו נהיה כל כך פוחדים עד שאנחנו נתרחק לגמרי מאלוהים ולא נאמין לאף הבטחה שלו. אבל לאלוהים הייתה תוכנית שונה לגמרי בשביל יעקב. בלילה לפני המפגש עם עשיו יעקב נלחם, אתם יודעים במה הוא נלחם בעיקר? יעקב נלחם נגד המחשבות הגרועות ביותר, נגד המחשבות הגרועות ביותר, זאת הייתה מלחמה לא קלה. המאבק עם המלאך בפניאל פניאל היה מאבק רוחני קשה מאוד, על מה היה המאבק בעצם. אלו, יעקב זכר את ההבטחה שאלוהים הבטיח לו לפני עשרים שנים שהוא ישמור עליו. זה היה מזמן, לפני עשרים שנה. אבל ליעקב היה גם ניסיון. במשך העשרים שנים האלה שחלפו, יעקב לא היה רחוק מאלוהים. הוא שמר על הקשר עם אלוהים. והוא לא עזב את אלוהים, והיה לו ניסיונות עם אלוהים. עם כל הספקות, יעקב רצה לקבל את ההבטחה הזאת. אתם יודעים, כשאנחנו רואים את התמונה הזאת, יעקב נאבק באלוהים. יעקב באמת נאבק באלוהים. הוא מתחנן לפניו. אנחנו נראה מה היו התחלונים שלו, תכף תראו. יעקב רצה לקבל את ההבטחה, תשימו לב מה יעקב התפלל. הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת, תשימו, תשימו לב לדרך שיעקב פונה לאלוהים, אתה הבטחת לי, אני שמעתי אותך אומר לי את הדברים האלה. עומד לקרוא לי דבר איום ונורא ואין לי על מי לסמוך. אלא רק עליך. התקווה שלי היא רק על ההבטחה שלך. ההבטחה שלך, ואתה אמרת היטב היטיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. יעקב, תשימו לב, מתפלל לאלוהים בצורה מאוד מיוחדת. האם פעם אתם התפללתם ככה? דרשתם מאלוהים את ההבטחה שלו? אתה הבטחת יעקב לא מתפלל תפילת הודיה או תפילה לפליחה על חטאים או תפילת הלל בשבח לאלוהים הוא מתפלל לקבלת הבטחת אלוהים אתה אמרת אתה אמרת התפילה הזאת עומדת במרכז המאבק בין יעקב למלאך בפני אל, אל. זאת התפילה שעומדת שימו לב אה, ל, אה, דרך שיעקב מתבטא במאבק. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו עמו. יעקב לא עוזב את אלוהים. הוא לא עוזב אותו עד שהוא מבטיח לו את הברכה. זה, לא, זה עולה לו במאמץ גדול מאוד, אבל הוא לא עוזב את המלאך. גם לאחר שהמלאך מנסה אותו האם הוא יעזור אותו אחרי שיכאב לו פיזית אחרי שהכאבים הפיזיים שלו והפחד שלו האם הוא יעזוב אבל יעקב לא יעקב שואל את עצמו אם אני עוזב מה נשאר לי אם אני עוזב את אלוהים לאן אני אלך מי יעזור לי האויב שלי מי רק נשאר לי שיכול לעזור לי? יעקב לא מוותר, הוא מחזיק במלאך עד שיברך אותו. והמלאך מבקש ממנו, תשימו לב, ויאמר שלחני כי עלה השחר. המלאך מבקש מיעקב לעזוב אותו כי השחר עולה. זאת אומרת, הבוקר עולה. מאוד מעניין. נקודה מעניינת, למה המלאך ממהר לפני שהשחר יעלה? כדי שהוא לא יזהה אותו? אוקיי? ילדים לא יפחדו. שאף אחד לא יפחד? זאת אומרת, אתם טוענים שהמלאך לא רוצה שיראו אותו, שישארו בחושך בעצם. כן, סנדור. אולי אלוהים אמר לו, נכון. אבל אני רוצה להציע עוד הצעה אחת. יום חדש, שכתוב בתנ״ך, השחר עולה, מה שהוא קורא. משהו מתחיל לקרות, השחר בעצם זה האור הראשון של היום, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות ביום. המלאך רוצה, זאת אומרת שאלוהים רוצה שיעקב יצא כבר לדרך לפגוש את אח שלו. זה לא בגלל שהמלאך ממהר או שהוא פוחד שיראו אותו, אלא שליעקב יש משימה שעומדת לפניו. מה שבעצם המלאך אומר ליעקב, היה לך מספיק ממני. שלחי לי, זאת אומרת, תעזוב אותי, עכשיו אתה צריך ללכת. עכשיו זה הזמן שלך. יעקב יש משימה שעומדת לפניו, אבל תשימו לב, יעקב לא מוותר. עד הרגע האחרון יעקב לא מוותר. ויאמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. הוא לא יעזוב את המלאך, אלא אם הוא יברך אותו. יעקב דורש מאלוהים את מה שהוא הבטיח לו. הוא מחזיק באלוהים כי הוא מבין שאין לו תקווה אחרת. הוא מחזיק בו כי הוא יודע שרק אלוהים יכול לעזור לו. וזאתי בעצם גישה של כל אדם מאמין. גישה אמיתית לחיים. גישה שאומרת שמלבדך אין לי אף אחד, אני לא יכול לחיות את החיים שלי רחוק ממך ואני גם לא רוצה. האם זה פשוט? לא. האם יש לנו חטא בחיים שלנו? כמובן. האם יעקב היה אדם צדיק ללא חטא? כמובן שהוא היה אדם חוטא. המחשבות של יעקב לא שינו את האהבה שיש אלוהים אליו ולא שינו את ההבטחות שלו. רק אלוהים יכול לעזור לו. אנחנו קוראים שבעצם יעקב היה בצרה גדולה ושהוא נמצא, נפגש עם אלוהים הוא לא נתן לו ללכת עד שהוא יברך אותו אתם יודעים שבכתובים כשאנחנו אומרים יעקב או בית יעקב למה אנחנו מתכוונים? למאמינים, לעם ישראל, נכון לעם של אלוהים למה ישראל? כי השם של מי הוא? של ישראל הוא אמר לו כי עם אלוהים ותוכל Uh, השם של יעקב השתנה לאלוהי, uh, סליחה, לעם ישראל, זאת אומרת, השם שלו השתנה לישראל וכך גם uh, השם של העם, בסופו של דבר. אנחנו בעצם רואים שהעם של, של ישראל, uh, uh, האנשים המאמינים, אמורים ויעברו בעצם את אותה uh, צרה שיעקב עבר, את אותו לחץ, את אותם לחצים גדולים שהם יבקשו את ההבטחה של אלוהים. הנביא ירמיהו בירמיהו שלושים חמש עד שבע אומר, שימו לב מה כתוב בפסוק חמש, כי כה אמר ה' כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. שאלו נאו ראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון, אתם יודעים מה זה פנים לירקון? פנים ירוקות מכאב, הפנים הפכו לירוקות מכאב. הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הנביא ירמיהו מנבא שיבוא יום שהעם של אלוהים יהיה בצרה גדולה. פחד גדול יהיה ביום ההוא שירמיהו קורא לו יום גדול מאין כמוהו. זה היום שליעקב, אנחנו אומרים ליעקב, או לעם של אלוהים תהיה צרה שלא הייתה כמוה. אבל כמו שקרה עם יעקב ועשיו, בסיפור של יעקב אה, העם, זאת אומרת של עם ישראל, הסיפור הוא שבסוף הוא יבשע, זה המילים האחרונות של פסוק ז', של פסוק שבע. כתוב עץ צרה ליעקב וממנה יבשע. אה, אנחנו רואים שאלוהים אה, רוצה שאנחנו נאחוז בו ובהבטחות שלו. אתם יודעים שזה כל מה שיש לנו? תכלס בשטח, בוא נדבר בלי הרבה נאומים והרבה אה, אה, סיסמאות אה, דרמטיות. בלי ההבטחות של אלוהים ומה שהוא אמר, לאמונה שלנו אין שום טעם ואין לנו שום תקווה. כי אנחנו חייבים להאמין להבטחות שלו. ואיך אנחנו בעצם יכולים להחזיק בהבטחות האלה? האם אתם בעצם יכולים בחיים שלכם לקום ולהגיד ההבטחות שאלוהים הבטיח לי הוא קיים? יש, עברתם, עברתם איזשהו שלב בחיים שאמרתם אלוהים הבטיח לי והוא קיים? היה לי פעם ניסיון כזה מעניין שלא מזמן שמעת, עליו לפני שנסעתי לאנגליה אלוהים הבטיח לי ואני התפללתי ואני ביקשתי ממנו ואמרתי לו שאני עוזב את הארץ הזאת ואני מגיע למקום שאין לי עבודה. והוא הבטיח לי, דרך הכתובים, דרך תהילים, אני כבר לא זוכר את המספר של התהילים, אבל הוא אמר שאת צדיק שלא ראה אותו שנשאר בלי לחם. ואני האמנתי לו. וכשהגעתי לאנגליה, עוד לפני שהספקתי לבקש את ההבטחה של אלוהים, בבוקר שהתעוררנו, ספיקה בדלת ומישהו עובד ושואל אותי אם אני מחפש עבודה, אני לא חיפשתי עבודה, אלוהים יודע שאני לא חיפשתי. אימא שלי אמרה לי שאני בן אדם חסר אחריות, שאני הולך למקום בלי עבודה, בלי השפה, מין תרבות אחרת. אבל אלוהים הבטיח לי, וזה נתן לי כל כך הרבה כוח להמשיך את המשימה שאלוהים נתן לי. לעבור את הקולג' בשלום, אפשר להגיד. לעבור את החיים שהם לא פשוטים. כי אני ראיתי שיש מישהו דואג לי. שאם הוא מבטיח, בסופו של דבר גם מקיים. אנחנו רואים שהצרות שלנו בחיים לא ייגמרו. אני ראיתי משהו מאוד מזעזע, אני לא יודע אם שמעתם על הפיגוע במעלה ב... אדומים בסופרמרקט של רמי לוי. יצא לי לראות בעצם את ממש איך זה קורה, ממש. המצלמות של הסופר מתארים את האנשים שמחפשים משהו על המדפים. ובן אדם עומד לידם, ואתם רואים מול העיניים שלכם איך הבן אדם הזה משתגע פתאום. הוא עומד ככה, סתם אתם עומדים בסופר ליד איזה מישהו שהוא עומד ליד המגף, ופתאום הבן אדם הזה יוצא מדעתו. הוא מתחיל לקפוץ על האנשים ולהתחיל לדקור אותם עם סכינים, כמו לא משוגע. אף אחד לא יודע מה, מתי זה יקרה ואיך זה יקרה. נכון שאנחנו חיים במדינה קצת... לא קצת, מדינה שהמקרים שקורים פה הם מאוד תכופים, אבל אל תטעו, זה לא דבר שהוא רק נכון לישראל. היום אנחנו רואים את השיגעונות האלה בכל העולם, רגע אחד אתה חושב על רצק עגבניות, ברגע השני אתה לוקחים אותך למיון. כשסכין גדולה נפלה לך על הראש. אלוהים נותן לנו הזדמנות היום לשמוע לו ולהבטחות שלו. ההבטחות שלו הן שיהיה לנו צרות. צרות לא פשוטות. צרות קשות מאוד כמאמינים. מה אנחנו מחפשים צרות? אף אחד לא מחפש. אבל, מה שלימדו אותי בצבא, שצרות יקרו, אבל אני צריך להיות מוכן לצרות האלה. כשהצרות יגיעו, אני צריך לעמוד מול הצרות האלה מוכן. זה מה שאלוהים רוצה גם בשבילנו היום. הצרה הזאת שנקראת צרת יעקב. אנחנו לא יכולים לשלוט על האירועים בעולם, באמת שלא. אבל מה שאנחנו יכולים זה להיות מוכנים. מה זה לדעתכם להיות מוכנים? האם יעקב לדעתכם היה מוכן? לדעתי כן. האם יעקב היה מוכן? צרת יעקב, אנחנו מדברים על צרת יעקב. האם יעקב היה מוכן? הוא עבר לילה לא פשוט לפני זה, עם מי הוא עבר את הלילה הזה? עם אלוהים. והוא לא עזב אותו, אז מתי? עד שאלוהים בירך אותו והוא היה בטוח הוא, את, הוא, את, הוא עבר את הנחל צולע על רגל אחת אבל הוא היה מוכן הוא היה מוכן לקראת הצרה שעמדה מולו ושאלוהים יברך אותנו היום שהדברים שאנחנו שמענו באמת יעזרו לנו לבחור באלוהים זה לא יהיה קל אנחנו קוראים בישעיהו 48-10 זה מה שאלוהים עושה לנו הנה צרפתיך זה הפעולה של אלוהים צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור אתם יודעים מה זה כור עוני קור זה המקום שבו שמים את הזהב לפני ששורפים אותו <אז> נכון כור זה מקום ששם יש משהו לוהק מאוד כוח גרעיני, זה נכון, כור גרעיני זה מקום שהוא לוהט, הייתם רוצים להיות בתוך אש כזאת? אבל זה לא השאלה, היא לא אם אנחנו רוצים או לא. יגיע היום שאנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעבור דברים מאוד קשים, ואלוהים אומר, אתם תהיו מוכנים, מתי? כשאתם תהיו תחת הידיים שלי. אני אהפוך אתכם לאנשים מוכנים. יש לי את הכוח לעשות מכם אנשים מוכנים, מוכנים לכל צרה, שאלוהים יברך אותנו היום הזה, המוכנות שלנו שתהיה מוכנות רוחנית, למרות כל הקשיים, למרות כל החטאים, אף אחד לא מושלם, אנחנו יודעים שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה מוכנים, שהשבת הזאת תהיה עוד פרק בחיים שלנו, שאנחנו נקדיש אותה אה, במחשבות שלנו וגם במעשים שלנו לאלוהי ישראל. שאלוהים יברך את כולנו. אמן. אמן. בוא נתפלל. Amen. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך ולדברים ששמענו. הצרה הבאה של יעקב, לפי מה שאנחנו קוראים, מדברך, היא תהיה צרה של כולנו. וכולנו, אבא, מצפה עתיד לא פשוט כמאמינים. אנחנו צריכים את הכוח שלך. אבל אבא אנחנו נשענים ומבקשים את ההבטחה שלך שלא תעזוב אותנו, שתמיד תהיה איתנו כמו שהבטחת ליעקב, שהעשבים שיבואו מולנו לא יצליחו אבא לשבור אותנו. ושבסופו של דבר אבא אנחנו נשאר איתך למרות כל מה שיהיה, אם זה פגיעה פיזית או אם זה קושי נפשי. תעזור לנו אבא להיות מוכנים. אנחנו רוצים לשים את עצמנו ביד שלך, כי רק איתך, אבינו שבשמיים, אנחנו יודעים שאנחנו נוכל להיות בסוף מוכנים. תברך את הילדים שלנו, שאנחנו נלך לקראת עשיו ללא פחד, ואנחנו אבא, נקדיש לך את החיים שלנו, ובסופו של דבר נהיה כולנו איתך לנצח. תברך אותנו, תברך את... המשך הערב הזה שיהיה מוקדש לך גם במחשבות שלנו וגם במעשים שלנו. השם של ישוע המשיח.